Bai, azkenean, bueno, da minbizia da hitz bat, gaixotasun bat, eh, orenikan e, gaur egun, aurenik, ba bueno, batabu bezala erabiltzen dana, bildur asko sortzen duna jendeak, ba bueno, eh, bezain la ester ba lehenengo, oraindik ere lehenengo gausa pentsatzen duna da eriotza, ez? Eta hemen ikusi da, hemen entzun da hitzaldia, en nola Galetu bazer zer retortzen zaien burura, lehenengo e, nesalitako bat izan da, heriotza mm, edo zten bademora galitzen zaidez. Ordan, gurenaia naia, miuzenorkako elkartetik, gurenaia naia, pixka bat, ondaz hitz egitea. Mm, hitz egitea, eta hitz Itza jartzen badiogu sentitzen dugunari, itza jartzen badiogu gure bildurre, itza jartzen badiogu gure zalantzei, horrek ba, normaltasun batetara eramango gaitula eta eramango gaitula ba, bueno, ba, ba, gaixotasun horren aurrean ba beste jarrera bat izatera. ez. Da, bueno, entzunda ere, ba, jende asko, bueno, guk e, ezagutzen ditugu asko eta beste asko ezagutzen ditugunak, baina badakigu jendeak aurrera egiten diola e, gaixotasun honi. E, eta bueno, badagola esperantza, badagola ilusioa, badagola, bueno, aurrera begiratzeko aukera hori, ez? Eta bueno, ba gurenaia pizkat hori da guzti hor da hitze egitea. Egia da gogorra da, ez zet gezurrika nahi, gogorra da. Orentze egon naiz emako ematekin, ba bueno, ba orentzi diagnostikatu diote gaxotasuna, gaxutasun gaxotasuna eta bueno, ba, ba oso gaizki aurkitzen da. Badago aurrera pausoa, baina bueno, gogorra da ere, ez? Da hori ene onartu behar da. Da gai bat gustioi mugitzen gaituena, zerebena Alberrok ere esan du bezela azkenean e, badirudi ba, bueno, lau pertsonetik batek min bizi izango degula guren bizitzako momentu baten batean, ez? Eta bueno, or reality aurre egin behar diogu. Nola aurre egin? Ba, ba bueno, normaltasuna ondian ha, lortzen badegu, ba, ba obe ez?